Hallo derude. Du lytter til Den Spændte hjælp. Vi er en podcast på Aarhus Radio. Og i dag der er det Emma Mortensen og Ida, hvad siger man egentlig, varm? Ja, varm. Varm. Ja, ja, ja, som ja. er i studiet, ja, og godt. ikke Michael Fagerholdt. Vi har simpelthen <laughs> fået en ny vært. Og Michael, han, han er der også, han skal nok komme en anden dag. Men, <laughs> men i dag er det Ida og Emma, der er værterne. Og vi har besøg af Mads Uffe Pedersen. Ja. Ja, som er professor i psykologi. Og forsker på Center for Rusmiddelforskning ja. på Aarhus Universitet. Ja. Og vi skal snakke om cannabis, og vi skal snakke om legalisering af has, og vi skal snakke om medicinsk cannabis. Så vi skal hele vejen rundt. Ja. Vi prøver i hvert fald. Ja, det er spændende. Vi glæder os. Ja. Vi glæder os rigtig meget. Ja. Mas, øh, en helt. Øh, vi starter sådan helt generelt om, om cannabis eller has. Mm. Og derfor skal jeg også spørge dig, hvad, hvad forskellen egentlig er på de her betegnelser has, cannabis, pot, skunk. Cannabis, er jo samlebetegnelsen for det hele. Øh, så hast det er egentlig den harpex, der kommer ud af hamplanten, som man sammenblander lidt med, med topskudene. Og så, bliver det sådan, så kan man presse det til sådan en blok. Og så ser man sådan nogle forskellige blokke af forskellige farver, afhængig af, sådan, hvad det er for en form for dyrkning, hvor det kommer fra. Øh, mens at pot og marihuana, det er topskudene i sig selv. Og det er så det mindst stærke, kan man sige, sædvanligvis mens at has er stærkere i dets indhold af sådan det aktive stof. Og så har man til sidst skunk, som egentlig er sådan en forædlet hamplante, som man har groet under særlige betingelser, så den får et særligt højt indhold af THC, som er det stof i cannabisen, som giver eufori og mm. sådan det, det psykoaktive den psykoaktive påvirkning. Så hvis man, altså, hvis man vil have en, en hurtig, effektiv virkning, så skulle man, så skulle man ryge gunk eller hvad? Ja, så får man i hvert fald øh, en høj grad af THC, og det er rigtigt. Så, så får man en... en, en øh, hvor, hvor hurtigt det er, det kommer lidt an på, hvordan man indtager det. Men det er det, der er det mest potente, kan man sige. Ja. ja. Nu, nu ser du virkning. Altså, øh, det, det, vi nok alle sammen kender mest øh, og, og bruger som term, det, det er jo hash. Mm. Øh, hvad, altså, Hvorfor ryger man hash? Hvorfor gør man det? Jamen man gør det jo for at slappe af, og øh, for at. Øh, for at. Øh, synes, at det... <laughs> <laughs> hvorfor ryger man? Altså, sådan en, der ligger både i, i det at ryge hash, der ligger der både det at slappe af, men der ligger også sådan en, en euphorie at man synes, at det hele er ret fedt, og livet er ret fedt, og jeg er ret fedt. Altså, og, og samtidig med, så der ligger den der ikke? og Der ligger også de samme virkninger, som man har for eksempel for den medicinske cannabis, altså muskelsafslappethed. Øh, og, og det er også øh, kvalmestillende For eksempel hvis man nu har et eller andet Så det, så det hele samlet Så giver det sådan en, øh, en afslappethed øh, Og en ligegladhed og, og man synes det hele er ret fedt Ja, ja så, hvis, så hvis man spurgte nogen Der røg hæs en gang imellem Så mm. vil de måske pege på den der tilpasset Ja, ja i kroppen. Det, er den, det er den positive side af ja. det, ikke? Altså det er derfor man ryger Man ryger ikke på grund af den negative side Men, men altså så, så det er øh, ja. ja Det er derfor kan man sige noget om sådan på celle-niveau, hvordan, hvordan virker det, når man, når man indtager cannabis? Ja, cannabis virker jo igennem det der hedder cannabinoid-receptorerne i hjernen, og det er så vi har for så vidt vores egen cannabis-system, endogene cannabis-system inde i hjernen, hvor at, at uh, THC'en sætter sig på de her uh, receptorer og så og så skaber det euforien igennem nogle forskellige... Det er faktisk rigtig dårligt. Man har faktisk lidt svært ved at vise, hvad det egentlig er, der sker. Men antageligt sker det det, at det hæmmer det, der hæmmer, så man falder til ro og så videre, og bliver lidt mere fri. Samtidig så betyder det faktisk også, at man trækker sig lidt mere ind i sig selv meget ofte. Så det virker... Igennem centralnervesystemet, igennem det, der hedder øh, cannabinoid-1-receptorer, mm. som i og for sig er lidt det samme, som når vi taler om endofiner. Ikke? Altså, endofiner det er jo kroppens egen smertestillende medicin, som, som i virkeligheden er morfin. Ikke? Altså, og her der er det så cannabis, som går ind og, øh, og efterligner kroppens egen cannabis, eller THC, som hedder anandamid. Mm. Så, så det, det, det er lidt komplekst, men, men det, er, det er den måde, det fungerer på. Vi har vores egen cannabis-system inde i, inde i hjernen, faktisk, på sin vis. Ja, så, så det, så, så det aktive stof THC i, i hasten mm. går ind og virker på noget, som godt vil modtage det, eller som, som tror, det er... Hvad, hvad kan man sige? De sætter sig på receptorerne ja. og, og skaber den her så påvirker det antageligt et andet system, der hedder GABA-systemet, og, og det betyder så, at, at man får hæmmet det, som man, det der hæmmer en. Hvis man nu ikke synes, man holder, kan det eller angst og så videre, ikke? Og så, så ryger lidt has, så så, så så gør det ikke så meget mere, og det med, hvordan livet ser ud og så videre. det bliver mere ligeglad, og man slapper af. Og som, hvis man ikke har de store problemer i forvejen, men er stresset og så videre, så, så kan det være med til, at, at man slapper af efter en hård arbejdsdag. Mm. Ikke? Altså, så det kan bruges jo også rekreativt og vidt udbredt til at blive brugt en gang imellem. Yeah. Når, når man siger, at det bliver brugt sådan rekreativt, er det så alt nydelsesbrug? Eller sådan, hvad, hvad, hvad indebærer det ord? Sådan? Ja, så bliver det brugt som nydelsesbrug. er okay. til at slappe af med, og at man bruger den positive virkning. Og sædvanligvis bruger de det heller ikke hver dag. Vel? Altså, så I stedet for, så bliver det sådan weekendbrug. Eller, øh, I hvert fald, det er de færreste, der bruger det mere end 10 dage om, om måneden. Ikke? Altså, hvis man kommer højere, så, så er der stor fare for, at man bliver rigtig afhængig af det. Og så ser man ofte det, at så begynder man at bruge det flere gange om dagen. Mm. Også. Og, og, og så bliver man egentlig afhængig af det. Men, men man kan for så vidt godt øh, ryge cannabis eller spise det, eller hvad man gør, øh, en-to gange om, om ugen, uden der sker det helt store. Okay. Mm. Er det, det hovedsageligt en social aktivitet? Eller er det noget, man gør selv? Eller, altså, hvad, er der sådan en, en, et mønster? Jamen, det er faktisk ikke nogen social aktivitet. Altså, det kan godt være, at man gør det sammen, og man gør det til Roskilde Festival, eller hvor man nu ellers gør det hen, og til fester og sådan noget. Men i virkeligheden trækker man så meget ofte tilbage, øh, og synes, man er ret fed i sig selv, ikke? Altså, og har lyst til bare at øh, være helt cool, ikke? Altså, øh, og man bruger det faktisk også. Den gruppe, som, som tager amfetamin og kokain og så videre, til fester, til dansefester, rave-parties og så videre, så har de total party og de kører den helt op, med amfetamin og kokain. Og så, når de, så har de par tilbage, efter at de ryger en masse has for at komme ned igen. Så, ja, okay. så. Så, så det er i virkeligheden misforstået, hvis man siger, at det er sådan noget, man tager til en fest? Altså, at, man sådan, at det er et socialt, fordi ja, det, man trækker sig ind i sig selv? Jamen, altså, det kan da godt være, at man synes, at det hele er rigtig sjovt lige på et tidspunkt. Ja. Ikke? Men, men, men generelt er det ikke et, et sådan et stof, der man ligefrem kommer til at danse af, og, og, og være enormt social af. Men selvfølgelig kan der være individuelle forskelle. Mm. Men oftest er det sådan, at man bare synes, man er fed nok i sig selv. Ja. Hvad vil det sige, det er fed nok i sig selv? Altså Er det, at man er tilpas? Eller hvad, man hvad er tilpas, ja. og man har det fint, og, ja. Og, og det kan godt være, at de tænker, at altså, man har nogle fede tanker, synes man også. Ikke? Man synes, at det er ret godt, det her. Ja. Og, øh, og så kan det godt være, at når man snakker med vedkommende dagen efter, at så synes han da selv, han var vældig social og så videre, Men de andre synes faktisk, at han var ret kedelig og sad henne i hjørnet <laughs> et eller andet sted og, og filosoferede ja. over ting. Ved man hvorfor? Fordi at det, det kan jo så være en måde at opleve det at ryge has på. Men jeg ja, man hører i hvert fald også om, om reaktioner, hvor man så bliver jeg? Panoid eller falder i søvn? Ja. Eller sådan. Kan man sige noget om, hvorfor der er sådan individuelle forskelle eller fra gang til gang forskelle på det at uh, uh, indtage has? Nej, men, men, men der ligger jo en hel masse negative uh, effekter i ja. has også. Ikke? Altså for det første så bliver man skiv, så man må ikke købe bil eller betjene maskiner. Mm. Og det man er skiv i omkring 6 timer eller sådan noget, og så er det faktisk på højde med at drikke for meget alkohol. Ikke? Så, så, så hvis man ryger rigtig meget has, og samtidig har arbejdet med et eller andet, hvor der er maskiner eller kørsel, så er det en rigtig dårlig idé. Den anden side er, er selvfølgelig psykosen, som også er vældig diskuteret, om det faktisk kan være en udløsende årsag til skizofreni, for eksempel. Af ja. rygehas for eksempel. Ryge ja. Og det er, er der, nogen, der er i hvert fald ingen tvivl om, at man kan se en sammenhæng mellem det at ryge meget has og så udviklingen af eller det at, at få en psykose. Mm. Øh, i dag er der måske der er uenighed, men de fleste vil nok sige, at hvis man skal udvikle skizofreni af at ryge has, så er det fordi, man er sårbar i forvejen. Og noget jeg kunne tyde på, at, at den mekanisme, det er i hvert fald en hypotese, man kalder dopaminhypotesen, at, at når man ryger has, så får man et ekstra skud i dopamin af nogle forskellige omveje. Og, og hvis man så er, er sårbar over for psykose, så, den, så, så har man mere dopamin i nogle områder, som, som ligger omkring det limbiske system. Og det betyder faktisk, at man er meget i fare for at udvikle psykose. Vens, at, at mennesker, der ikke er, er sårbare over for det, der er der ikke så meget dopamin i det limbiske system. Det ryger op i frontallopperne i stedet for, og det, det gør, at man får den der sådan lidt mere euforiske fornemmelse osv. Men, men, men men man ved ikke sådan lige på forhånd, hvem det egentlig er, der kan gå hen og blive psykotisk øh, mm -hmm. og paranoid. Mm. Så vanligvis klinger det af, men, mm. men øh, vi ved, at den gruppe, som, som er allerhårdest ramt af skizofreni, og som får det tidligste, første psykotiske gennembrud, oftest er dem, som ryger rigtig meget has, før de blev, fik skizofreni. Mm. Så det skaber nok et, et for tidligt. Ja, ja, ja. Fordi altså, vi har alle sammen hørt de der skrækhistorier, om, at så ryger man en gang, og så bliver man bare fuldstændig vanvittig. Ja, Æ, og, ja og aldrig lige igen. At, ja, og ved, ja, og væggen mellem det virkelige og, ja. og fantasien, den bryder bare ned, og så kan man bare ikke skelne. Nej. Nej. Så, altså, så hører man til den sårbare kategori, kan jeg sige. Ikke? Okay. Altså, hvor så altså, skal man nok aldrig gøre det mere. Ja. Stædvanligvis altså, ja. så sådan... En ting er også den der paranoia, man kan få af at have fået for meget, og det var måske første gang, også nogle enkelte gange, hvor man synes, at man bliver, de følger efter en, og så er det overdagen efter. En egentlig, sådan med vrangforestillinger osv., det, det, det er en anden reaktion, og, det, og så, så, så hører man nok til kategorien af sårbare, og så skal man nok lavere i en fart, ikke? Øhm, jamen altså er der andre sådan, hvad kan du sige, bivirkninger ved længerevarende forbrug øh, og eller misbrug? Ja, det, det skaber jo, altså når man har et jævnligt forbrug, så skaber det jo netop den her sådan lidt ligegladhed, og, øh, og man koncentrerer sig ikke så godt, og det påvirker det, man kalder de eksekutive funktioner og altså, så hele planlægningen og huske aftaler, altså når de ryger sig en tur. Ikke? Altså, så, så sidder man sådan lidt for sig selv der, og, og, og dagen kommer ikke rigtig til at og fungere. Og for unge, der måske i forvejen har svært ved at tage en ungdomsuddannelse, som er den gruppe, der meget ofte lynhurtigt kommer til at ryge, rigtig meget has, der er det jo et kæmpe problem, altså, fordi de får, ikke, de får ikke deres dagligdag til at fungere, og de kører ind og ud af af de forskellige uh, uddannelsesinstitutioner og, og fungerer ikke. Så den har den der påvirkning af det intellektuelle, som gør, at man ikke kommer, at man fungerer dårligt. Og nogen, et enkelt studie, har faktisk vist, at det måske også kan reducere IQ. Det er et australsk nej, en New Zealands studie der hedder Dunham, men, men det er nu også blevet sådan diskuteret kraftigt, i for, mm. fordi der er et studier, der viser, at det ser ikke ud til at være tilfældet. Men, så det diskuterer stadigvæk. Mm. Men, men det påvirker under alle omstændigheder, i hvert fald, når man er i gang med, når man ryger meget hastig de intellektuelle funktioner. Ja, fordi så altså, siger du i det der med at være i gang med. Hvis jeg, hvis jeg nu for eksempel røg hastig i en periode, og mm. bliver afhængig, og så stoppet, og stoppet helt. Vil der så være nogle, hvad hedder, sådan, nogle, nogle ting, der ikke ville gå væk? Altså havde jeg så ødelagt noget med min hjerne, eller krop, eller sådan, lunger selvfølgelig, men kan man så altså, hvis man, det? Hvis man ryger lidt, en gang imellem, sådan fornydelsen og rekreativt, og ellers ikke sådan, øh, går hen og, og, og får paranoia, eller bliver psykotisk og, og så stopper. Så er det nok bare det. Ikke? Altså, så, så sker der en tale, ikke noget som helst. Hvis man ryger rigtig meget, ryger flere gange om dagen, igennem mange år, ja, så er det, man diskuterer, om det kan have en påvirkning, en lidt mere varig påvirkning af de intellektuelle funktioner. Okay. Det er der uenighed om. Men, men, men, men i hvert fald er det en rigtig dårlig idé, når de er unge og skal tage i gang med at efter folkeskolen. Ikke? Ja, på man sige. ja. Øhm, Hvis vi nu lige, øh, hvad skal man sige, øh, går lidt, lidt ud af igen. Altså, hvad er så, hvad, altså, der er jo mange måder, man kan indtage hash på, altså, op, eller cannabis, ikke? Hvad, hvor mange er der? Og kan man sige, at nogen er bedre end andre? Eller? Jeg ved ikke, om der er noget bedre <laughs> Der er noget, der er mere effektivt end andre. Altså, at ryge det er veldig effektivt, mm. fordi det går lynhurtigt ind i blodbanen og op i, i hjernen. Hvis man spiser det, så er der en hel masse, der forsvinder faktisk. Så derfor så bliver man ikke skævt på samme måde. og Man kan også få og man kan også få når man spiser det, men, men, men generelt så er det, altså det, der skal den over en anden barriere og, og så, så mister det noget af kræften mm. så det, det er at spise, og det er det samme med at drikke det så, så har man jo i, inden for medicinsk cannabis der er man cannabisolie, det spiser man også, det lægger man typisk som dråber på tungen og det derfor har det også sådan en langsom virkning som gør, at det stille og roligt optages i ind og går over hjernebarrieren. Og, og så, er der, øh, så, så er der kommet, ja, så er der kommet også med medicinsk cannabis både piller, og der er også kommet øh, mundspray. Mm. Og mundspray er måske lidt hurtigere på en eller anden måde. Måske, øh, det kan jeg ikke lige helt gennem skru. Men men, det, men der er jo mange måder, man kan indtage det på. Nu spørger jeg du, men kan man, øh, kan man, kan man snifte det, eller kan man sprøjte <laughs> det ind i, i, i blodet, ligesom man kan med nogle andre stoffer? Nej, ja, altså sprøjte det ind, det har jeg aldrig hørt om. Det, det er der ikke nogen, der gør. Men, men, øh, og det, det kunne jeg godt forestille mig, at grunden til, at man ikke gør det, det må være, fordi det er farligt på en eller anden måde. Ja. Ellers så har man nok fundet på det. Ja. Jeg ved, ikke, man kan, jeg ved faktisk ikke, om det der væk, som er medicinsk cannabis, om det også kan bruges som næsespray. Så kunne man ja, godt forestille sig, at ja, det, det går kan... hurtigt ind. Men det ved jeg ikke. Nej. Jeg tror nok, det er mundspray. Altså, jo. Ja. Ja. Okay. <laughs> øhm, ja, nu har vi snakket lidt om, fordi jeg havde et spørgsmål her, hvorfor man ikke skal indtage has, Men Det synes jeg egentlig, vi har været omkring, at det kan gå ud over intellekten og så videre. Kan man i stedet for at sige noget om, hvilken aldersgruppe der sådan indtager mest has i Danmark, og måske også hvorfor. Ja, det, ja. Er, det er de 17 25 år. Mm. Den pigger helt vildt der, i den der alder. Men, men, men vi ser nogle lokale forskelle. Vi ser for eksempel i København, at, øh, hvor diskussionen først kom, altså, at der er der en langt større forbrug af cannabis i København, og at det er langt bredere del ud, at der er også flere, der er lidt ældre. Men der er også flere af de unge, osv. Så, så, så måske kan man forestille sig, at, at kogen under alle omstændigheder vil være højst i de unge år. Og når man så får, får øh, uddannelse og familie og alt muligt andet, som man skal til at tage vare på, osv., så, så er det som om, at så, så knækker kogen, mm. så, så falder det. Og så kan det godt være, at, at hele, hvis der kommer flere og flere unge, der ryger has, og det har det gjort de sidste 5, 6, 7 år, så kan det godt være, at det følger noget med os op i de lidt ældre år. Det kan man jo ikke vide om, om den generation, den nye generation, der bliver flere. Men så er det, som om det hele løfter sig. Ikke? Altså. Ja. Når du siger, at der er lokal forskel, så kan man tænke på, at altså, når du siger, at det i København, at har det noget at gøre med tilgængeligheden, altså, hvilket jo nok også er så relevant, når man skal snakke om legalisering måske. Ja, tilgængelighed er selvfølgelig relevant, men, men det er tilgængeligt alle steder. Okay. Også i Vestjylland. Altså, det, det er, er vidt at du kan få det alle steder. Men, men, men der er et større forbrug i København, og der er også et større forbrug i, i, i altså det, man vil kalde den kreative klasse, og for dem, der er under uddannelse mellem lange, videregående uddannelser, der er et langt større forbrug, end vi ser for eksempel også i Aarhus. Og det betyder så også, at den gruppe af de veluddannede og kreative klasse, de har jo sådan en stemme, og derfor så ser vi hele legaliseringsdiskussionen, den kommer fra København. Og det er jo fordi, at de har en stemme i det hele det her. Og det er måske med til, det kan man jo ikke vide, om, om det er med til at gøre forbruget, måske. Det gør det i hvert fald ikke, det, det, det gør, at man ikke synes, det er så farligt, måske. Og sådan nogle ting. At det, ja. nu, sig, nu siger du, at altså, procentvis er kommet flere unge, der, der, der er has mm. end fra tidligere. Ja. ja. Tænker man noget om, hvorfor det kan være? Eller? Altså det er, Nej, altså det, det jeg tror jeg skyldes mange ting. Ikke? Det er både tilgængelighed, og det er forholdsvis billigt. Um, og, og samtidig så er det, man kalder risikovurderingen, at den er lav. Ikke? Altså, og det hører man jo. Du hører... Både, altså du hører jo, at de legaliserer i USA. Du hører også, at det kan bruges som medicinsk cannabis, så det er faktisk sundt måske. Endda. Ikke? Altså, altså det kan, der kan køre mange ting. Ikke? Så, så risikovurderingen er blevet lav. Øh, hvilket, og, og, og I forhold til den skræmme kampagne der har været tidligere for mange år siden, også i USA osv., så, så, så, så, så ligger der jo også her to. Sådan to poler, hvor den ene, det er sådan en skrækkampagne, og den anden, det er så, at det går overhovedet ikke noget. Du, der sker ingenting. Altså, altså, men, men der har man nok bevæget sig læng længere over til, til dem, der ikke synes, at det her det er et problem, og derfor er der også kommet flere. Så ja. det, det er en vekselvirkning mellem forskellige. Ja. Jamen, så synes jeg, at vi skal tage en lille pause, og så når vi kommer tilbage, så skal vi snakke om medicinsk cannabis. Du har tuget ind på den spændte hjemme på Aarhus Studenter Radio. Ja, velkommen tilbage efter denne korte jingle. Og, øh, og vi skal til at snakke lidt om, øh, om medicinsk cannabis. Øh, og hvad hva, hva er det? Jamen det er jo, medicinsk cannabis er jo i og for sig dem, der tager det på grund af, at det har en medicinsk virkning. Og den øh, medicinske virkning er typisk, at det er... Det er kvalmestillende, og det øh, skaber af, øh, afslappethed i muskler, øh, reducerer muskelspasmer osv. Derfor er det også øh, der, hvor det oftest bliver brugt, er for eksempel ved sådan noget som sklerose på grund af muskelspasmer. Og det er også øh, i forhold til, til patienter, der er i behandling for kræft med kemokurer, og måske også er i... i i terminalstater, men i det hele taget har kræft og har kvalme osv., og, og hvor at, at det også er, er kvalmestillende. Så det er der, det typisk bliver brugt, og det er også der, at øh, det her, den her forsøgsordning nu nok primært kommer til at rette sig imod. Derudover så er der jo nogle forsøg og noget diskussion, om det også kan virke øh, forebyggende for kræft direkte. Det er ikke THC'en, det er det, der hedder cannabidiol, øh, som er en, en, også er et af, det de to sådan, egentlig aktive stoffer i cannabis. Uh, så det, der diskuterer man, om det kan forebygge kræft, og også om det kan være antipsykotisk. Og det er igen cannabidiol. Det, er jo ikke, det har ingen neoforsk virkning kan cannabidiol, så det er lidt nøjent. Mm. Ja, så, og når du snakker om den her ordning, så er det jo fordi, at man sådan fra politisk hold har besluttet at ja, lave sådan en forsøgsordning med medicinsk cannabis, hvor man kan gå til lægen og få en recept, og så, øh, ja, få, få medicinsk cannabis. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan, altså, hvordan, hvordan medicinsk cannabis ser ud? Altså, nu, nu har du snakket lidt om mundspray. Og sådan. Hvordan tager man det i forhold til sådan en rekreativ brug? Jamen, den typiske måde at, at tage det på, øh, altså, og det, som man kan få ordineret hos lægen, det er noget, der hedder sativex, og sativex det, det, øh, det er mundspray. Øh, så det er sådan en lille sprayflaske, man får. Så er det piller, som er øh, Marinol og der er også nogle andre. Øh, som, øh, så er der Kanabisolien, og det tror jeg faktisk også man kan få igennem øh, lavordernede, og det er typisk måske cannabidiol også. Øh, øh, og i det hele taget er der ikke ret meget THC i i de her lægeordinerede øh, cannabispræparater. Det er overvejende cannabidiol, der mm -hmm. kan også godt være THC i det. Mm -hmm. Når du siger ikke ret meget, altså nok til at man kan mærke en effervesende virkning eller eller slet ikke. Nej, typisk vil de jo sige, at det bliver de ikke, og de øh, doser, de tager det i, og øh, den måde, de tager det på. Også når at man, man spiser det, for eksempel som piller, øh, så går det jo igennem hele fordøjelsessystemet, og så virker det meget langsommere. Og det betyder så også, at, at øh, den der euforiserende virkning, den mere eller mindre udebliver. Øh, og cannabidiol delen har ingen euforiserende virkning. Så, så øh, hvis der er nogen euforiserende virkning, så er det i hvert fald meget let. Mm. Så hvordan adskiller sådan en helt ud pap? Hvordan adskiller medicinsk cannabis sig fra ikke medicinsk cannabis? Ja, man kan sige, at, at der hvor man bruger det både rekreativt og dem, der er afhængige og har den misbrug, ikke? De, de dyrker jo til mm. altså Og skunken er jo et spørgsmål om at fin dyrk. Mængden af THC i det her, sådan at der kommer mere og mere THC. Og det er jo det, man ser. Man har set de senere år, at der kommer mere og mere THC i cannabisen og meget mindre cannabidiol. Og derfor diskuterer man også, om det ikke kan være langt mere psykosefremkaldende i dag, end det var tidligere, hvor THC-niveauet, eller mængden, var meget lavere i cannabis. I det, man køber på gaden. I det, du køber ja. på gaden. Ja. Og, øh, og det er. Antalet præcis det, der kan være farligt for, for at udvikle en psykose, det er THC. Ja, okay. okay. Så, så er det det eneste, der adskiller sig, mm. når man snakker om medicinsk cannabis, og, og, altså at bruge has som selvmedicinering? Er det, at, det, at der er THC i det ene eller det andet? Ja, der er i hvert fald ikke så meget THC i, og ofte er der slet ikke. Det er den ene side. Den anden side det er også, at det typisk tages ind igennem fordøjelsessystemet gennem munden. Og det betyder, at det, øh, virkningen kommer, bliver ikke så voldsomt, og den er også øh, langsommere, og med mister også meget af den neufodserende virkning, mm. hvis der er TOS'er i. Mm. Nu har vi lidt omkring det, men, men bliver kroppen påvirket så på samme måde med medicinsk cannabis som almindelig cannabis? Altså, virker det på samme receptorer og, og så videre? Ja, det virker på de samme receptorer det samme system. Ja, okay. Men, men altså, der findes jo to typer af cannabisreceptorer. CB1 og CB2 og CB1, det er det, der går ind i centralnervesystemet og virker. Og der sætter de sig både i cannabidioler og, og, og, og THC, men der er også CB2, som primært er ude i, ligger i immunforsvaret og antalige beskytter mod betændelsesreaktioner osv. Hvilken måske godt kan have en betydning, det, skal jeg ikke, det ved jeg ikke. Altså, og i det hele taget, om oh, man lidt svært ved at finde ud af hvad det egentlig er der virker ikke? Ja. Altså, men, men, øh, øh, men det virker på forskellige måder ikke? Ja. Ja. ved man undskyld I <laughs> ved man om sådan du ved om den her medicinske cannabis <hømmen> også kan have nogle negative konsekvenser altså nu snakkede vi før om at altså, det kunne gå ud over intellekten og planlægning og så videre er der noget ved det med medicinsk cannabis som ligesom ligner det fra den almindelige Altså, det, det bliver i hvert fald ikke i nær samme omfang, altså, og, og efter man ikke ser den der rus på samme måde, som når at du ryger en joint, måske, eller ryger måske, en, altså, når eller et eller andet, mm. Altså, det påvirker jo på en fuldstændig anden måde, altså, og skaber et, et større boost af dopamin, for eksempel, som man ikke ser, hvis, at, uh, hvis det bare tages noget cannabidiol, og så så, så, så det påvirker ikke på den måde. Mm. Nej. Så, så man bliver ikke afhængig af, af, af medicinsk cannabis på samme måde, i og med, at man ikke får det her Nej, boost? det gør man ikke. Mm. Er der så nogle, nogle store øh, sygdomme eller sådan, tilstande, som man, som man giver medicinsk cannabis til? Ja. ja, altså jeg vil lige sige til det andet spørgsmål. Ja. Det kommer an på, hvor meget man tager, ikke? hvis at man begynder at, lige at få de her dråber og så det er det meget koncentreret, og, og der er noget THC se, at man tager rigtig meget af det. Og det kan man jo ikke vide, at der er nogen, der tager rigtig meget. Mm. Ja, så, så skal jeg ikke afvise, at man kan blive afhængig bestemt. ikke, okay. ja, Det var lige... Ja. <laughs> det, er, det, er, det, er, det er vigtigt at få med, det er helt ja. sikkert. Ja. Nej, det jeg spurgte til, det var sådan, om, om man kunne snakke om som en stor gruppe af sygdomme, at der ved man, at der virker det, og der, der udskriver man gerne det her medicinske cannabis til. Ja, man ved jo, at det virker netop på, øh, på kvæl, at det er kvælmestillende. Mm. Og antageligt øh, virker det også muskelafslappende, og kan dermed også reducerer spasmer osv. Og, øh, og det betyder så, altså det bliver mere symptomerne. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, der går ind og helbreder noget som helst. Altså det er jo ikke noget med, altså, men, men, men de sygdomme, som i særlig grad er præget, af problemer med, i, i, med tarmsystemet, med kvalme og alt sådan nogle ting, og muskelsammentrækninger og, muskelsammentrækning og, og anspændthed osv., og det vil det jo hjælpe på. Ikke? Altså, og det er jo typisk øh, cancerpatienter, der er i behandling med kemokur for eksempel, og det er også sklerosepatienter osv. Og, og så diskuterer man jo hele det, om det kan forebygge, øh, psyko, øh, forebygge kræft. Ja. Og øh, om det også faktisk kan virke som antipsykot. Og det er begge dele, cannabidiolen vi taler om her. Det er ikke THC'en. Okay. Ja, for det er lidt sjovt, fordi der var jo det før med THC'en og psykoser, at det, det ja. tænkede man de kunne påvirke hinanden. Ja. Og her er det faktisk omvendt. Ja. ja. Og det er netop derfor, man diskuterer det her med, at, at der er kommet mere og mere THC mm. i den cannabis, man ser på gaden, mm. og meget mindre cannabidiol. At det kan måske være farligt, overfor en bestemt gruppe, der er sårbare, mm -hmm. overfor at udvikle psykose. Ja. Så i virkeligheden er cannabisen, måske i hvert fald den på, på gadeplan, den er antagelig blevet mere farlig i dag, end den var øh, tidligere. Ikke mindst overfor sårbare, både dem med psykose osv., og men også overfor unge, der, der hurtigt bliver afhængige, og som har ikke så meget kontrol, og hurtigt begynder at bruge rigtig meget. Mm. Hypotesen om, at, øh, at medicin, kan, medicinsk cannabis skulle, skulle forebygge øh, kræft, hvor i ligger den? Jamen, men, mekanismerne er ukendte i det mm. her, men, men, men en af delene er jo, at man faktisk har lavet nogle undersøgelser, der, der viser, at eller netop måske netop ikke viser, at når man ryger cannabis, og man ellers ikke blander det med tobak og alt muligt andet, øh, de får faktisk ikke lungekræft. No. Øhm, vildt nok. Det er faktisk <laughs> rigtig sjældent, de får lungekræft. Øh, okay. så, så det kan man jo diskutere. Om, om, så, så, øh, men mekanismerne er ukendte, og det er også rigtig svært at lave de der undersøgelser, fordi rigtig mange kombinerer det med cigaretrygning. Ikke? Og det er i den grad kræftfremkaldende. Mm. Det giver blæner så noget, måske, hvis man ryger meget cannabis i Øh, i lungerne osv., men det, de får faktisk ikke kræft, og de får faktisk, i hvert fald er det meget få, der får det, og så får de heller ikke kold, altså kronoske obstruktiv lungeledelser. Det får de heller ikke. Så, så, så øh, ikke hvis det er rent, og hvis det ikke er blandet med, med tobak. Okay, spændende. det du havde sådan en lille sjov en omkring, at du havde hørt rygte omkring spiseforstyrrelser. Ja. Det ved jeg ikke, om vi lige at... kan runde. Jo, det er så god. Jo. Jamen, det er fordi, jeg har, jeg har hørt, jeg har læst om, at Øh, at man forsøger så at, øh, med at medicinere spiseforstyrrelsesramte med cannabis. Altså, så man får dem til at ryge hash, således at deres appetit vil blive vækket. Mm. Altså, jeg, jeg kender ikke, at der skulle være noget evidens for det. Det, det. det kender jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke afvise så meget, fordi der sker så mange ting på den. Øh, og, og, og man kender jo godt det her med, at de kan få flip. Men, men der ligger i hvert fald ikke noget i, at dem, der ryger, øh, ryger cannabis, at de øh, så får lyst til at spise noget mere. Og, øh, selvom det faktisk er kvalmestillende, så er det faktisk sådan, at dem, der ryger rigtig meget cannabis, de glemmer ofte at spise. De er faktisk ofte tyndere end andre. Men, men, men, så så det, det må man i hvert fald tage med i betragtning. At hvis det her det ender med, at de ryger meget cannabis, så kan det godt være, at de får de der ædeflip, men så, vi de måske glemme at spise, og det er jo nærmest kontraindiceret hos mm. en, en med spiseforstyrrelse. Mm. Altså, men, men, men jeg skal ikke, altså, jeg skal ikke kan sige det, jeg har ikke, jeg kender ikke sådan nogle, nogle uh, eksperimenter fra tidligere, men sp meget spændende. Ja, ja, ja mm. helt sikkert. Ja. Det var lidt om uh, medicinsk cannabis. Nu tager vi lidt break, og så uh, skal vi måske diskutere lidt uh, i forhold til af Ja. <laughs> Kan man sige noget om, om den her forsøgsordning, der så kører nu, eller skal til at køre øh, med medicinsk cannabis, om den kommer til at betyde noget i forhold til sådan hele den her debat, vi har omkring legalisering af has? Altså kommer folk til at være mere forstående overfor en legalisering, tænker du? Altså, man har jo set den her udvikling i, at risikovurderingen på brug af cannabis er blevet mindre og mindre, sådan at man ikke oplever det mere som så farligt, som man gjorde tidligere. Og det er klart, at, at, at der kan man så se... Øh, altså der vil den medicinske cannabis jo antageligt får noget til her i risikovurderingen, at den bliver lavere. Men jeg tror, lige så meget det handler om, at man hører i for det første hører man, altså det, det er så tilgængeligt, og priserne er forholdsvis lave, og alle kender en eller anden, der ryger om has, og alle kender også en, der ryger meget has, og man hører om, at i amerikanske stater, der bliver, der bliver det legaliseret mere og mere, og, øh, så jeg tror, at det bidrager jo også til hele diskussionen om og risikovurderingen omkring øh, at bruge cannabis, mm. så, så jeg tror, det er sådan en, et mix. Ja. Nu talte vi før, før, vi begyndte programmet, så sad vi og snakkede, og så siger du, øh, at der er forskel på afkriminalisering og legalisering af has. Mm. Kan du lige sådan riste den op? Ja, man kan sige, at vi har jo nul-tolerance, og det har vi haft siden 2004. Det vil sige, at bare besiddelse af hest gør, at det er strafbart. Det er en criminal offense. Du får det på din strafrettest. Så har man afkriminalisering, hvor det faktisk stadigvæk ikke er lovligt, men det er ikke mere en criminal offense. Det, det vil sige, at det er en public offense. Det kan sammenlignes lidt, hvis du får en parkeringsbøde. Så får du får en bøde, ikke? Men du får, ikke, du får jo ikke noget af din test. Ja. Og så har man den egentlige legalisering, som, som man ser i USA, øh, hvor at, at det er fuldstændig frit. Du kan købe det i forretninger, der har lidt de samme restriktioner, som i forhold til at, at sælge alkohol og cigaretter osv., og omkring alder osv., men du kan købe det i, i vingummi, bamser og alt muligt andet. Altså, øh, og de betaler skat osv. Hele det system med legalisering, det ser vi slet ikke i Europa. Det findes ikke i Europa. Man tror, at hollænderne har det. Det har de ikke. Ja, hvad har, hvad har de? Portugiserne har det heller ikke. Nej. Men altså, der er det stadigvæk en public offense, så vi okay. du får bare ingen bøde... Øh, så har man nogle forskellige de der coffeeshop, øh, hvor det også tidligere var, og de betaler for så vidt skat. Men, men du har ikke nogen forretninger, hvor du sådan kan gå ind og købe det. Du kan komme på de der coffeeshop og, øh, og, og indtage det der. Men i dag, der er det sådan, at der skal du være medlem af en shop. Og det er faktisk kun sædvanligvis hollændere, der kan blive det. Jeg ved godt, at, at man alligevel kommer ind nogen steder. Ikke? Altså, men, men generelt er det blevet... Så hasturismen er, er faldet betydeligt øh, efterhånden. Du, kan, du må heller ikke dyrke det. Øh, du må... Altså med potterplanter og sådan noget derhjemme. Og hvis man ser på den... Lige for, for med, med den portugisiske model, så er det også en public offense. Det vil sige så, at du, kan ikke, du får ikke noget på din straffærtest. Og det gælder ikke kun cannabis. Det gælder alle stoffer. Øh, til gengæld, hvis du tager med noget af det på, på dig... Så skal du give møde for en kommission, som består af tre fagpersoner. Jeg tror det er en læge og en socialrådgiver og en juristeksperter, misbrugsbehandler misbrugsbehandlere og sådan noget. Og de vurderer, om du har et misbrug. Og hvis man bliver har en misbrug, så bliver man det er blandt andet hvis man er blevet taget føre. Så, så bliver de henvist til misbrugsbehandling. Men så dem der ikke har noget misbrug, de får så at videre, at nu kan de gå hjem igen og hvis de er unge nok, så bliver det hentet der forældrene, og sådan nogle ting. Okay. Så det betyder, at i 85 procent, der sender man dem hjem igen, men de sidste 15 procent bliver, bliver henvist til behandling. Så der har man sådan et perspektiv i afkriminaliseringen. Nu skal jeg lige forstå det. Er det er de sidste to, der ja. benævnes afkriminalisering. Det er både den hollandske og den portugisiske men det er faktisk ikke lovligt stadigvæk. Nej. Når man siger afkriminalisering, så det betyder, at man, man må ryge, man må være skæv, og, eller ja, høj, og man må have det sig, og så er det stadig kun en public offense. Ja, og det, det, er, ikke, det er ikke tilladt at sælge det. Nej, absolut, det er ikke tilladt ja. at dyrke det. Okay. det. Det er lidt forskelligt i Europa, i Spanien må de bygge et par mm. potterplanter, og der, der, er sådan, der, er sådan, der er meget uens, og samtidig med, det ikke er lovligt. Ikke? Men det er forskellen mellem, altså forskellen mellem nul tolerance og afkriminalisering. Det er, om det er en criminal offense eller en public offense, mm. okay. mens at det så er fuldstændig legaliseret i USA og nogle sydamerikanske steder. Ja. Okay. Når, man, når man har en nul tolerance i Danmark, det <laughs> fordi, det er sådan en i det, jeg har hørt sådan noget med, hvis man, hvis man er skæv på gaden, så er, de, så er de okay, det okay? Det, det, jeg tror ikke, der er rigtig nogle, ikke dem, jeg kender i hvert fald, lige umiddelbart nogle lande, hvor et, at brug er strafbart. Okay. Og det vil sige, at når du hvis du er skæv, hvis, hvis du så har noget på dig, så er det strafbart, mm. ikke, i Danmark, men hvis du er skæv, så, så er det ikke strafbart. Okay. Ja. Okay. Øh, legalisering. Hvad for nogle argumenter vil man som fortaler for legalisering hash, bruge? Altså, hvad vil man så sige? Jamen, der er nogle forskellige. Det er, at man, den ene side er, at man kriminaliserer almindelige borgere, og man kriminaliserer også of, ofte dem, som måske har det sværeste i virkeligheden. I dag der er det sådan, at, at dem, som, som ryger mest has og som politiet kender bedst, det er sådan de lidt utilpassede, eller hvad man skal kalde, unge mennesker, der har fuldt knald på, og som har svært ved at tage en ungdomsuddannelse og drømme rundt på gaderne osv. Og, og, og dem kender de. De ved godt, og de har måske kendskab til dem i forvejen. Det er dem, der får bøderne. Uh, mens at, at gymnasieeleverne, og som også ryger has, eller, eller den, der er i gang på universitetet, eller sådan eller andet, de får aldrig nogen bøder Så det er, selvom de også uh, ryger has. Ikke? Så det er i virkeligheden rigtig socialt skævt fordelt. Så, og man kan sige, at det, at, at dem, der har, er mest socialt udfordret, de skulle have en uren straffærtest, og, uh, og bliver ved med at og, og, og trække det i langdrag hele tiden, som, så, så uh, det giver det ingen mening over for den her gruppe. Og det kan man også, det, det, det er der god reson i, synes jeg. Den anden del er så, at, at så vil man, især hvis man legaliserer, det der, det kan jo klares med en afkriminalisering, men hvis man vil legalisere det, så er det, blandt, så er det meget, fordi man diskuterer hele spørgsmålet om, om bander, og hele øh, det illegale led, og det kriminelle led, og, og øh, at så kan man fratage banderne en øh, in indtægt, og det, det kan man også, altså det kan man i højere grad med legalisering end med, med afkriminalisering, det er der ingen tvivl om. Problemet er så, om, om man så også tror på, at fordi at de bliver frataget deres indtjeningsmuligheder, om de så også går hjem og sig at arbejde og kommer til at fungere i samfundet. Ja, for vil det så ikke, altså mm. vil markedet ikke komme til at flyde over med andre, øh, måske endda farligere stoffer. Ja, det kunne man jo frygte. Mm. Men I hvert fald. Kan, man kan jo selvfølgelig ikke afvise, at der vil være nogen, der, der finder ud af opføre at, at ordentligt. Men, men, men generelt, så kan man jo i høj grad diskutere om, om, ikke den hårde kerne vil finde på noget andet. Hvad vil modstanderne så sige om legalisering af has? Det vil jo sige, at, øh, at der er en meget stor risiko for, at, øh, at der bliver flere, der kommer til at bruge has. Og der bliver måske også flere, der kommer til at misbruge has. Øh, så det, så, det, altså, det er den, i hvert fald en af, af argumenterne for det. Øh, de vil også sige, at det her med, med kriminalitet, det har måske slet ikke. De er også bange for netop, at, at, forbrug, eller at priserne falder. Så at, øh, at, at det er mekanismen for, at der kommer flere til at og bruge mm. øh, Samtidig vil der også være nogen sige det her med, at kriminaliteten, som vi var inde på før, den, den falder alligevel ikke. Øh. Mm. Ja. Kan man så som, som forsker positionere sig? Altså, kan man, stiller man sig i midten og siger for og imod, eller kan man bruge forskningen til at pege på, på en side, der måske kunne have mere ret i de her spørgsmål? Nej, men altså, man kan sige, at... at altså det er jo svært ikke at på en eller anden måde at komme til alligevel og vise dem, om, man har en position. Og man kan sige, at når man ser på de amerikanske eksperimenter med fuldstændig legalisering, så foregår det på et helt andet niveau, hvor at i de Coloradoer for eksempel, der er det 30 33 procent af deres unge, der har rørt hasten de sidste måned. Og det er omkring 10 procent, der ryger, eller det er samme der ryger hver dag. I Danmark er det af den aldersgruppe, der er det omkring 10% der har røget den sidste måned, og 2% der ryger cirka hver dag. Så, så at at, og, det, og det ser vi faktisk, noget af det samme ser vi faktisk i Holland og vi ser det også i, i Portugal. Så det vil sige sig, at de, de lande, hvor man har afkriminaliseret has der er der faktisk ikke sket nogen stor stigning. Og man kan frygte her, at hvis vi tager så kulturfjern en, et forhold til, til cannabis, som de har i USA med deres bror, Maria og Anna, og overfører det til Danmark, så ved vi faktisk ikke, hvad der vil komme til at ske. Mens at, at hvis vi ser på lande som, som Portugal for eksempel, som også har det her folkesundhedsperspektiv inde, der ved vi mere om måske, hvad der vil komme til at ske. Det er nok ikke, vil komme til at ske det hele. Vilde, samtidig med, at det faktisk godt kan reducere presset på retssystemet, selvom banderne ikke forsvinder. Det kan man så diskutere, om det gør alligevel. Så, så, så, så, så diskussionen går sådan meget... Altså, der er ikke ret mange, undtagen nogle politikere, der er, ellers er der ikke ret mange, der synes, at nulpolitikken har, har haft succes. Så, så diskussionen står faktisk mellem afkriminalisering for de fleste og, og legalisering. Og der, der vil jeg sige, at, at jeg tror, at det er noget af en russisk roulette at prøve den amerikanske model, som er så kulturfjern på mange måder. Mm. Okay, ja. så du som forsker vil faktisk være imod en legalisering? Ja, jeg vil være for en afkriminalisering, fordi at jeg synes ikke, det giver nogen, nogen, øh, at, det er, at det har nogen mening at, øh, at forfølge, at politiet skal bruge så mange kræfter på de socialt mest udfordrede unge, som er dem, der får bøderne, mm. mens at, øh, de, de bedre fungerer ikke ikke får nogen bøder. Så, så, så i virkeligheden er det enormt socialt skævt fordelt det her. Okay. Mm. Men du ville ikke være bange for, at der vil komme en eller anden form for positiv diskurs omkring et forbrug af, af cannabis? Ja, men den er der allerede. Altså, øh, så, så det her med, altså der er jo sket en normalisering af forbruget af cannabis, og, og det som jeg har sagt, at risikovurderingen er blevet lavere og lavere. Uh, så den, den, og det vi ser landene omkring os, også måske i tiltagende grad begynder at afkriminalisere og i Amerika begynder de og, og Sydamerika begynder de at og legalisere, ikke? så hele den der risiko den bliver lavere og lavere, så, så, så den kan vi den kan vi ikke undgå. Mm. Okay. Det er en kæmpe stor diskussion, ja. og vi kunne diskutere meget videre, men øh, vi har ikke mere tid. Nej. Så øh, Mads Uffe tak fordi du øh Velkommen ind til os og snakke lidt om, øh, om det her emne? Det var vi glade for. Ja, det var Så, helt vildt spændende. Det var tak. rigtig spændende. Så tak fordi I lyttede med derude, og vi øh, lyttes ved næste gang. <laughs>